Nu stiger Ingemar först upp i ringen i vit badrock. Han kliver in mellan repen, vit handduk hängande om halsen. Han höjer sina lindade händer i en hälsning till publiken som applåderar honom och jublar. Strax efteråt nu kliver Floyd Patterson upp i ringen. 1959 får världen en svensk världsmästare i tungviksboxning. Sovjetunionen tar ledningen i rymdkapplöpningen. Khrushchev föreslår i FN allmän nedrustning- Bärgningen av det förlista regalsköpet Vasa inleds. Dramatisk ATP-omröstning i riksdagen. Svensk-norska radioriket Morokulien bildas. Polkagrisen fyller hundra år och Norrköping vinner förstås fotbollsallssvenskan. Nej, det gör faktiskt Djurgården.